Qəl-əqəndir o harçlar Allah onun sünni Yəl-əsərd Rə Bilmə dəqriyəzər Rüzünə əqrar Bakın Al-Imran Musa, e, İsa Peygamberin Aleyhisselam'ın anasıdır. Görün Allah Anad-Ala bu kadının rüzusunu necə görür? Zekeriya her defa ubadet ettiği yere, yani Merya'nın ubadet ettiği yere dahil oldukça onun yanında rüzunun olduğunu görürdü. Allah səhələn fəalə deyir, Qüya məzdaxal arihə Zəkəriyyə və cədəyindəyə hə rizqan. Fərqə fə Zəkəriyyə onun yanına daxil olandı görərdi ki, yanında rızı var. Halbuki, Maryam aleyhəssələm, ibadət ettiğin o vaxt mehrab edilirdi. Oradan bayraqa çıxmırdı. Ona görə de Zəkəriyyə aleyhəssələm, ondan soruşu, deyir ki, Qaale ya Meryem'in bən nələki hədə O dedir. Ki, Ey Meryem, bu rüzü səni hər dəndir? Meryem aleyhəssələm görməz ağzıdır. Dəyir ki, Qaaleh minnəlləh yərzikü mən yəşə biğir-i həsəl. Allah sənətələ istədiyəni əvəzsiz, hak-həsəpsiz rüzü verir. Təfsir alımları dəyir ki, tefsir alimleri demişti, sahabeler ve Allah'ın harbiyle gelenler desto olur. Onlar buyurur ki tecrübüsü buradaydı ki Zekeriye yayda gelende Merya'nın yanında kış miğveleri görerdi. Kışta gelende yay miğveleri görerdi. Tecrübili burasındadır. Başta ruzu olsaydı Zən nəzərdir ki, kimsə gətirib verir. Lakin, kusuda yay meyvələri, yayda rəzış meyvələri bu da da fəccüblüdür. Bu da kəramət adlanır. İnşallah, dərs əsmasında ona toxunacaq kəramət nə deməkdir, nə olan şeydir və kəramətə oxşayan sehir, cadı nə olan şeydir. Keçən dəfə, keçən Şəhbətimiz Allah xanaq aləmin səskini məhlubatdan və bu səskini məhlubatın içərisində ən şərəflisi, şərəfliləri Allahın səskini peygamberləridir. Lakin bu peygamberlərin dəqiq sayını yalnız Allah bilir. Bəziləri deyir ki, 124.000 peygamber olur. 313 elçi olur. Bakın onların esaslandığı hadis zayıftır. Hadisi Ahmed uzun içine de serince rabait Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşulur bu arada. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, 124.000 peyqamber var, onlardan 3-i, elçidir. Bakın, kitabı təhdid edən müəllif, Şöyəb el-Arnavud, bu hədisin isnadının zəyik olduğunu təsdiq edir. Eməli, isnadında 3 ehtibarsız ravi var. Bu ravilərə ehtibar olunmadığına görə, sənət zəyif hesabı olunur. Həmsinin bu əcsi İbn Hiddan da rəvayt edir. İbn Hiddan da rəvayt edir, lakin İbn Hiddanın rəvayt etdiyi sənətdə Ebu Hatim adında rəvi yalancıdır, kezzərdir. Öməli, və ilçilərin sayını bilən yalnız Allah xanotaridir. Əgər sayıqsa belli değilse və yes, Süran ikərində hafırlanmayan və özlərini peygamber adlandıran və yaqda onlara peygamber deyilənlər necə peygamber sayılabilir? Bədər üçün, Kuran ikərində 28 şəhsinin adı çəkilir. 28-dən 25-i peygamber ve peygamber ve elçidir. Üçünün efer hakkında ise alimler ıslah edip ve senin budur ki onlar ne elçi ne peygamber değil Allah'ın evliyaları Allah'ın sevimli dendeleridir. Birincisi Doğman Kincisi Zülkar-niyə. İçincisi Zəyir. Zəyir Zülkar-nin bir də lokma. Hızır isə Rəcik bu bir şey. Yani daha düzgünün bu bir şey. Hızır ve emr edilir. Allah səhələk sələk sələk sələk sələk sələk sələk sələk kəhsürəsini asıb okuyabilərsiniz? <Gülüyor> Həmçinin Allah sənətə alənin seçdiği günlər də var. Aylar də var. Bu günlər və aylar, aylar da Allah tələfnən təsiləyib məyəm-i l-məhsəblə ya bəyram məhsədilə, ya ibadət məhsədilə, və səyirə Meslən, sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Məqdəri l-əyyəmi nəhəf Allah yəndəl ən əhzəl dün kürbən kəsilən dün səyir. Bu da zil-Hücza'nın 10-udur. Bu Hücza'nın en əhzəl cilh hesabıdır. Allah səhələtə də bunu Qur'an-ı kəramda təsbib edir. Tövbe sərası 3. ayədə buyurur ki وَاَهْذَانُ مِنَ اللٰهِ وَرَسُولِهِ اَلَنَّاسِ لَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Bu yudur cun hesabıdır Allah təvabını. O gün ki, Allah ve onun Resulü insanları hacca davet edir. Hacca sağlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allah'ın elçisi ve Peygamberdir. Daxi'nin umrunda bir dəfə həcc edir. Baxın, görün, eğer siz iki dəfə, həcc edərsiniz necə xoşbaq hesab edərsiniz gözünüzü? Oradan da insan bir gəfədən artıq həcc edərsə gözünü xoşbaq hesab edər ki, Peygamberdən də çox həcc Bir tərəfdən. İyyət tərəfdən isə baimə o şərk sütfa içində olacaq ki, onun etdiyi həc, Peygamber sallallahu aleyhi və sallamın etdiyi həc şimdir, o bir dəfə edir, yüz də Allah tərəfindən qəbul olunur. Lakin həcələr var ki, dəfələrlə həcədib, hətta həcəlini təsdik edən sənədə günaylı olur. Lakin, Allah tərəfindən bu həcək qəbul olur, yoksa yok, bunu bilən yalnız Allahdır. Hələ sahabələrin zamanında, əmrəl-müminin Ali radiyallahu anhın vaxtında Hz. Ali radiyallahu anhın deyərdir ki, bu gün haccdan yalnız onun adı qalır. Hmm. Bəs üçünlən on dörd əsir sonra haccdan ne qalır? Ne qalabilər? Dünya, cüzara, bundan başqa ne qalabilər? Doğrudan da ökəs ki, bir dəfə hədd edər onun hədzi tərəfindən müqəbul olar, o, yüz dəfə hədd edir, qəbul olmayandan daha əbsənir. Şərt o deyir ki, müqəddəs yerə ağın qərisin. Şərt odur ki, müqəddəs yerdə ibadətin qəbul olsun. Şimdən, hər hansı bir müqəddəs yerə o yeri əzəmətləşdirilmək niyyəti Gədən şəxs ne qədər iyi okulu verir, ısraf edir, gedir, gəlir. Dünyasını da kütfə edir, malını da gedir, ahirətini da edir, finah da qazanır. Fakir ibadət məhsədiyilə, o qurbanı burada kəsənin qurbana qəbul olur. Vazib deyil, orda həzət, şu gedəsən. Həzə gedənin də şəhətləri var, üzvür, bu dərs yeri deyil, fakir həzənin də şəhətləri var. O şerfler tam olandan sonra eczek edebilirler. <gülüyor> Hepsinin her cin, her zil binci on günün Allah tercahında eczek günlerden hesabı olmuş. Allah s.a.c. suresinin Birinci, ikinci ayasında deyir ki, وَالْفَدِرْ وَلَيَعَلِنْ عَشْقٍ Hacrı andisir, sonra on gezeye de an Bu yüzden ıslah edirler, bu on geze Ramazan'ın gezeleridir. Yoksa haccin gezeleri, Baziler değil ki, Ramazan'ın bazilerde değil, Haccin. Lakin müellis, İbn-i İmrâh'ın oğullar, Bunu haccinleri kimi varlık edip, Deyir ki, Bu 10 gün həz günlərinə aiddir. Bu 10 günü başqa ayda olan 10 günlərdən fərqləndirib. Başqa ayda olan 10 günlərdən əhzəl edib. Sözsür ki, hər bir insan, həzdə olan, hər bir şəhz vətənində olan o, aylarda olan günlərlə orada keçildiyi günlərə fərqini bilir. Fərqini çox asıl aydın görür. Görür ki, ora getdiyi zaman, Kabe'nin etrafında fırranında, parafada milyonlarla insanların arasında olanda, ona öyle gelir ki nağıllar alemine düşür. Ve vatanına sonra, öyle diyor ki bir nağıl alemindeydi. Bir daha onu görmeyecek. Doğrudan da öyle diyor. Allah subhanahu alanın rahmeti nazil olduğu için, bu yerlerde, o müqaddes yerde insan ölçü başka bir tasarvir edilir. Başka hissiyatlar çeşirilir. Ve de, mesela, bazı ülkelerden gelen, İndaniyiz ya, o ülkelerden gelenler hatta orada ölmeyi de arzulayır. O yerden, mücaddes yerde ölüp, orada bastırırırsın. Bunlarla da sözsüz ki imanın artı bağlamasıyla bağlıdır. Hemsinin ayların içerisinde en tezilletli ay Ramazan ayıdır. Ramazan ayında Allah s.a.w. şeytanların elbolunu bağlaştırır Ve yaşı fülşet, Müslümanın elinde yaşı fülşet düşün ki, çok ibadet etsin. Mezi Peygamberimiz s.a.v. Ramazanda daha çok ibadet ederdi. Kur'an'ı üç uçak artı kaçırar ederdi. Hər bir müsəlməndə, Ramazan ayəndə və bir dərbə Kur'an-ı baştan-ı ahirədə qədər okuyup tutarsın. Çünkü Kur'an-ı okumak hem sevabdır, hem de insan ki şefaq. Kur'an-ı həm insana sevab də dəndirir, həm də ona şefaq dəyir. Beddəkdir o qəs ki, Ramazan ayəndə günlən dəlir. Ramazan ayında zina edir. Müslüman oğlu olan. Ramazan ayında İskisi. Desa, bazıları zina etməkdən ötürü başqa bir yere sefer edir ki seferdə oruç sütmaq. Müstəhabdir də seferdə zina edə olsun də günahdır. Seferi gəttin, gətmedin. O müqəddəs ayda yene itnə cisəm qay ondan daha çox bəlkə 2 var və kaında cunaxtır Allah bilir çünki küfr görsər Ramazan ayında hər bir mömin xeyr yollaşır insana gəlü varsa o günün əzabını tutmalı bundan əlavə cariyyədə dəmalidir Zərmə də ilk biridir, ya 60 gün artıcıl oruc tutmalı, ya 60-70 miskinin ihtiyacı olanı yer tutməli, ya da bir qul azad etməli. Bir gün tutmalı, bundan arada da bu zərməni ödəməlidir. Lakin ki, Ramazan ayından qalan qəzanı başqa ayda tutarsa, o ayda orucu tutduğu zaman, İnşallah ki ya girerse yalnız bir gün onunın ağzını tutur. Cerni ödəmir. Sünni bu səhə başqa ayda yol verir. Ramazan ayının başqa aydan fərqi bundan ibarətdir. Ramazan ayının hörmətinə, onun müqəddəs olduğuna görə Allah Subhanahu taala və bu cür ki, o ayda ki şəhərlə gedərsə cerni ödənməlidir. Başka aile, bu neyden ise yalnız pozduğu, orucu, becasını tutur. Orucu nece Allah-u Teala bunun müddetleri. Hemsinin Ramazan ayının son 10 günü. Bu da, bu son 10 günde Allah'ın seçtiği günlerdendir. Lakin i̇bn İbrahimullah əvvəlcə iki sual getirir ve sonra bu suallara çok güzel, başa düşülen şekilde cevap verir. Birinci sual, hansı on gün daha əksəldir? Zilvizənin on günü yoksa Ramazanın on günü? İkinci sual, hansı gecə daha əvzəldir? Qadr gecəsi, yoxsa İsra gecəsi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləmin məyraza getdiyi Birinci sualın cavabı olaraq, İbn-i İmrəyim Allah deyir ki, Ramazan ayının 10 gecəsi daha əvzəldir. Çünkü bu gecədə Qadr gecəsi var. Qadir-i ləqəsi də min aydan fəyirlədir. Lakin 20. ayının 10. günü ise Ramazan ayının yərdə qalan 20 günlərindən daha etsəndir. Ve beləliklə, İbn-i İmrəyyən Allah cəm edir, Ve deyir ki, birinci afsalliğinde Ramazan ayının 6 günü, sonra Ziricayının 10 günü, sonra, sonra Ramazanın yerinde kalan 20 günü afsalliğinde. <gülüyor> Çünkü Ziricayının 10 günün içerisinde kurban günü var. Arafa gün var. O günlərin təzilətinə görə, Ramazanın yerdə qalan yeni günlə daha əksəndir. İkinci sualın zavabına isə özü yox, şeyhinin zavabını gətirir. İbn-i Teymiyyə, Rəxmin Allahın zavabı. İbn-i e, Teymiyyədən soruşurlar, deyir ki, əgər Isra gecəsi, hər il təyin olunur. Müqaddəs gecələr hesab olunursa, sürsüz bir qayda ondan daha əhəmlidir. Çünki İsraq gecə 20 dəfə baş verir. Peygəmbər əslən necə yeganə. Və gəldikdən sonra nə özü, nə səhabələri və yani onlardan sonra gələn tabinlər və alimlər bu gecəni, bu günü müqadəs bir gün kimi hesab etməyiblər. O gecə, qulunan namazın sababını, başqa gecələrdən daha çox olduğunu eqqət etməyiblər. Yalnız bir dərə bu hadisə başlıyoruz, bunun adıq ısrarıq. Amma qədir gecələri hər il olur. Hər il Ramazan ayının ahir-oncunun birində ahir-oncunun birində tesadüf edilmək. Və daha səhərə rayət gəlir ki, ahir-oncu'nun takdürlərini tesadüf edilmək. Və edər dəlil-i ləhqqəsələ, ne ki, ne sahadələrdən, ne ve tabinlərdən ve onlardan sonra gələn əlimlərdən ki, Əsrə cələsini, müqəddəs bir gecə hesab etmək, o gecəni müqəddəs bir gecə hesab etməməli Yəni, İbn-i Tevmə Rəhəməullah deyil ki, buna istəyir ki, buna oxşar gecələri, yəni məsələn, İsra gecəsi tutaq ki, Rəzəb ayının 10-də olursa, her il onunda, onu bayram kimi deyil etmək, və bu gecə lakmin yüqadət etmək, çox uğramıxmaq, bu günə gətirilmiş yenilikdir. O yenilik ki, Peygamberə salla Allahu alayhi və səlləm və səhabələrinə Rasullullah sallallahu alayhi və səlləm üç amillə çıxdıqdan sonra dilə nə çalava olursa bu isə peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm müsəlman hər dəfə də istəburur Aişə rəddiullahi anha men hamila amalahum be salih amruna bizim ümidimizə oxşar ümid ötməzsə bu əməl qədd olunur, Allah qədərindən qəbul olunmazdır. <coughs> Lakin, İbn-i Qədr deyir ki, sözlük ki, Qüsra qədərəsi, Qüsra qədərəsinin daha əksəldir. Çünki o qədərə Bu İslam başında da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları cənnətə sala biləcək bir əməl, fərz və bu bu ana fərz vurulanda ayyı daşa yerinə yetirməyi fərz buyuruldu. Sonra Allahın rəhməti ilə 5 səfiyə salınıb, azad olunub. Lakin 50 dəfənin savapı verirler. Bu 5 defa namaz buluruz. Bu 50 de defa namaz duymuş şeyi sevap yazılır. Bu da Allah'ın rahmetidir. Buna göre de Resulüna rahmetullah der bu gece hususan bu gece diğer gecelerden afzaldir. Lakin her yıl Ramazan Gadir geceleri bu gecelere yani tesadüf olan günlerden daha afzaldir. Sonra hem seni Cüme günü efsəldir, yoxsa Arafa günü. Bazıları değil cüme, bazıları Arafa günü. Ləkən, her ikisi efsəldir. Her ikisi hakkında yətərində hadislər rəvayət olunur ve Anbar her iki günü fazilətə hakkında danışır. Mesələn, Resulullah sallalləm, ki, lətəfliu şənsu və alə yevmin afta miyyənin yoluncumati Elə bir gün göstərdə ki və elə bir ki eday gündünün rəcəbəsində forsör olslu ve İbni Qeym rahimə Allah deyir ki daha doğru olardı eclər desəydi ский andes bəcə salariesində ən əfzəl gündür qara pağun bayram qara pağun il ərzində olan ən əfzəl gündür həmsinin qədri-dərsidir il ərzində olan ən əfzəl gündür bizə kimi məsələn hamımız bilirik ki müsəlmana 5 namaz fars deyir Hazir, zuhur, asr, mağrib, inşa namazlarıdır. Lakin çokları belki de bilmirler ki, bayram namazları da fərz buyurulur. Bayram namazlarını qulmak da fərzdir. Çünkü Resulullah sellem, bayram namazlarına hatta heç halında olan kadınları da gəlməsini əmr edər. Lakin namaz qulanan aralda oturmağı onlara buyurardır. Niyetle kadına ek kiman namazına gelmek vaciptir. Lakin bayram namazına gelmesini emretmeye davalet edecek ki bu namaz farzdır. Lakin bunun farz olmasıyla bu 5 namazın farz olmasının farkı nedir? Farkı bununla şey bu 5 namaz gündelik farz buyrulup bu iki namaz ise ilersinde iki defa ve kurban vakti farz buyruldu. Dolayısıyla Ömək ki, beş namazdan başqa fərz buyrulan namaz yoxdur, səhv. 5 namazdan başqa fərz buyrulan namaz var, bu bayram namazlarıdır, fikir və atxar, bayramının namazlarıdır. Zünə günü ilə Arafa gününün xəziləti var. İbnəkəyini burada gəltiril, bir necə xəzilət? Ülüncüsü Əgər bu iki gün, yəni iki ibadət bir günə düşərsə, bu yaxınlarda bu baş verir. İki isimdən yabaq. Cümə günü, Arafa gününü düşür. Cümə ziricənin doqruzuna düşür. Doğrudan da bu, iki vəzilətli günün bir yerdə olması və o gün dua edilməsi ən vəzilətli olan dualardan olur. Çünki həm Arafa günü, asırdan sonra olan duanın kabul olmasına ait hadis var. Hem de günü, asırdan sonra olan duanın kabul olmasına hadis var. Her ikisi bir yere düşen de ne cedersin? Allah Spantala tarafından 100% kabul olur. Onsuz da dua Allah tarafından 100% kabul olur. Lakin duanın neticesini Allah öz hikmetine müvafiq verir. Ya yani onu sana bu dünyada verir, Yəni, sənin istədiyini ya sənə bu dünyada verir, ya saxlayır, ahirəttə verir, ya da görərsə sənə istədiyi münasib deyil. O duanın əvəzində başına gələn bir davanı səndən uzaq edir. Dua əvəz verirəcədir. Ona gələk, çalışmayın, keçək gününüz dua edib Allahtan istəyəsiniz. Bu iki günün, Arafya və zünə bir günə düşməsi, ən Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin vaxtında da başlıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm bir defa hacc edir ve onun olduğu araba cüml cümlə düşür. Yahudilərdən bir nəfər gəyib Peygamber sallallahu aleyhi ve Ömer ibn-i hattab r.aqlarına deyir ki eğer bizə böyle bir aya nazil olsaydı yani Maida suresinin 2. ayəsi Əleyhum əhməltu ləkum dinəkum və ətmələyik mühəməti, ərarıqı ləkum istəmədənim. O gün sizin gününüzü tamamladın, sizə tamamladın və İslamı din olaraq sizə baş yıttın. Bu ayə bizə nazir olsaydı, biz yadınızda saxlayardır ki, hansı gün başlayır və o bayram kimi deyir edərdik. Ömer ibn-i Hattaq radiyallahu deyir ki, deyəm ki biz qiyamətə qədər həmən gün Onsuz da Müslümanların bayramıdır. Çünkü bu ayet Arafa günü ve hepsinin yine günü nazil edilir. Unutulmaz bir gündür. Bu ayet Arafa günü nazil edilir Allah s.w.t. Hemsinin bu günün faydasından dedim ki dua kabul olur ve o gün dünyanın her yerinden Müslümanlar ağlı, kararlı, kırmızılı, rengine bakmayarak hamısı hanginin renginden başta vecipesine, kuluna, mal devletine hamısı eyni şekilde olur. Allah'ın huzurunda ak ah, kaltarda olur. Geceki öğlende hamısı bu bu dünyada koyup ak ah, kaltarla Allah'ın huzuruna gelir. Eyni şekilde. Öyleyse de bu heccibadeti bu Allah s.w.t tarafından bunların kul olduğunu ispat etmeyi içindir. Her bir şahs o mücaddes yerde özünün kul olduğunu hissedir. Bu ki, hatta onun cəsədi belə onun değil, hatta onun ruhu belə onun değil. Bu cəsəd, bu ruhu da Allah mücaffəti olarak bize verir. Ve ne kadar Allah'a şükür etmek için übadet etsin, Bu niyyə ilə on candan artı səlav verəcək. Allahın verdiyinin əvəzi yermək mümkün deyil. görə Allahın qəbzi və haqdır. Vəhabi o, zəhaf. verən Allah Subhanahu və Taala. Həmçinin <Gülüyor> bugün gün Müslümanlar Peygamber Sallallahu Sallaməni Qüni yəddiyə üçün Arafa, yani Arafa'da yaşayan Müslümanların bayramı da hesab olunur. Bakın, Arafaqlar əzhəc etməyir. Lakin cünə gününə düşdüyünə görə onlar üçün də bayramı sabirləyir. Onlar da dua etsələr, sözsüzsü dualarıb qəbul olur. Bəzilər ki, bu gün cənnətdə nə isə baş verir, hansısa el çikilir, ırvarıdan bina olunur, nə bilim, qızıldan el çikilir, nə olur? Lakin bu barədə qalak olunan həlçlərin hamısı zəifdir. Bu barədə, cavait ondan fədis cəhir cəhir Sonra həm seyin bu gün günə günə çıxarsa günə günə çıxarsa günənin çünən tüme azan verildikdən sonra quşka çıxana gedəyə ziarət etmək haramdır O demə belə qədisnəyə bu günə günə ziarət etmək haramdır günə günə namazına qədər olan ticaret tamamdır. İnşallah sonra fale istiqmatlaydı. Ve ya yu'llezina amanu ud'u ila issalati min yawmi cum'ati fas'alu li zikrillah. O iman gələnlər, hər gün namazı qırdığınız zaman Allahı zikr etməyə çalışın. Fas'alu amildir. Allahı zikr etməyə çalışın. Ve və tizarəti tərk edin. Yəykum <gülüyor> xayru, ləkum umkunkum tələmin. Bilsəniz, nə qədər sizin xiyirlidir. Bazıları, ki, bu bir saat ərzində nəyəsə, qazanazak. Bəkən bir şeydi, o bir saat ərzində qazandığı, illər bu qazandığından daha əxildir. Və sözünü tizarət etməzdir. Və desə idi ki, Allah səhətə alənin qudrəti 6 gün ərzində daha çox mal verməkdən nəyə ki, e, bir həftə, cüməni dəlaqi etmək ilə tizarət edənə daha az mal verən, verməkdən hərlənir yəni Allah s.ə.q 6 gün tizarət edənə daha çox mal verə bilər, nəyə ki 7 gün tizarət edir, bizəm etsək ki daha çox tizarət etsən, daha çox mal qazanaram var dövlət qazanaram Allah s.ə.q hər şeyə qadırdır bir gün ərzində Allah s.ə.q Ola bilər sənə bir il qazandıqından çox rüzul etsin. Bunu Allah bilir. Bən görə Allah s.ə.vələni əmirlərini yerinə yetirərsiniz sözsüz ki, ağınıza gəlməyən bir yerdən Allah qalasın rüzunuzu görək. Sonra müəllif, qaynəhullah, hansı əməllərin, Allah Subhanahu taala tarafından sesildiğine de sesulduğu da diğer bir ayraza fəsilsə bunu deyib bu şey bunu zərlə mənal kəssə ki Allah Subhanahu taala'nın huzurğə əməlləri və Peygəmbər sallallahu əleyhi əməllərdir. Əşrəcə rəziyallahu ki: "Rasulullah sallallahu Nəyə idi? Ahladi, hərəkəfəri, anamləri. Ayşə rədiyəllələləyə ki, öyledir, yör üzərində Kur'an-ı Kerim gezir. Onun ahladi, kəhəna hülkuhul Kur'an. Ahladi, Kur idi. Yəni, Kur'an'dan ırağaz fındır. Allah'ın ona etdiyi kimi, Kur'an-ı şərh edir, izah edir ve o cür əməl ederdir. Kur'an'da namazın ırkakları qeyd olunmuyor. Kim nesə ırkak istirir qılsın? Allah ona qeyd edirdi. İlham vəzikəsiylə. Mə yəntikən ilhə və ilhə və illə vəhiyiyyə. Və ismə başından danışmıyor. Danıştırır vəhiyyə. Vəhiyyə üçün önünü. Allahın dediği kimi vəhiyyə olunur. Allahın dediğinin mənası vəhiyyə İlhamla yuhuda və səyirə. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm də, Səniyə də səbur olur ki, innamə bu əsr üçün iktam milə məkarimül əxlaq. Anja nərləmişəm? Əxlaqla bütün əxlaqları tamam uyğun tam insanlara çatdırım. Və əxlağa daxil bir müsəlmanın üzvləstə verməsi, ictimai yerlərdə iznə verməsi, keyini və s. Dersən ki, qazı qardaşlar ki, Allahın yanını takvalı olun. İçin insanlar mənə dəyəməsək olar. Azizli şallarda, köyünəyə, saq qaranmamış, saqqal qaranmamış və sərə, pis görkəndə, ictimai dərəfəsində əstəyir və demirlər ki, bu insan qalanlığımdan belə geyir, belələsi müsəlman belədir. Onların əli İslamı belədir. Haqsistan belə deyil, Allah s.ə.q. gözəlliyi sevir. Çox, çoxu gözəldir. Peyğəmbər f.ə.q. gözəl olur. Hər səmər qaranır, işini istaxlayır Sənin təqlid etdiyin dinə ya tənqid edir, ya da tərifləyir. Baxandaki müsəlman doğrudan da gözəl qeynir, gözəl axlaqlıdır, gözəl danışır, ağzına çox tıxnır. Təriflir deyirlər ki, doğrudan da İslam, başqa dinlerden, aylarla, illerle çinmeyen, sakkalı daranmayan vesaire vesaire olan dinlerden daha efsendir. <gülüyor> Ve çalışın, İslam'ı koruyun. Allah'a köme yani onun dininin yayılmasına köme Allah da size köme olsun. İntensurullah, yansurkum. Allah şerh koyu. Köme edersiniz Allah'a, Allah da size köme Allah s.ə.qələnin seçdiyi əməllərdən ən əfsəli və elmdir. Bu elmi də iki qismə bölmək olar. İki qismə. Birinci qismi insanın öz istəyi ilə seçdiyi bir elmdir. Sözsüz ki, Allah müvafiq olurdan sonra, Allah ona kömək etdikdən sonra. Kimisi seçir, mühəndis olsun. Çalışır, Allah ona kömək edir, Allah ona kömək edir, mühəndis olur. Kimisi seçir, həkim olur, kimisi dülgər, kimisi bənna, kimisi siyasətçi və s. Hər kəs istədiyi elmə nail olur, bu da Allahın istəyi ilə. Və sözsüz ki, hər hansı bir elmdə mütəxəssiz olan, başqa bir elmdən danışmağa utanır, danışsa da onu yalancı hesab edərlər. Həkim gəlib dülgərlikdən danışsa, dülgərlər ona gülər həmçinin əksinə. İndi təsəvvür edin öz dinini yaxşı bilməyən bəlkə də bir az miqdarda elm oxuyan şəxs gəlib siyasətdən qanışsın. Desin ki, məsələn, Fulan şeyi rəhbərimiz düz etməli, səhv elədi, kafirdir, cəhənnəmidir və səyirə. sən heç bu elmdən başın çıxmır. Necə hökum verə bilərsən ki, o sahədə O səhf edir. Necə görürsən, məsələn, həkim cerrahiya mələyət aparır, gəlib durursan qırarlandırırsan, səhf edir. İnə ilə tikmək yox. Zaxləqqalamaq Zahk lazımdır bunun bədənini. Həkim sənə baxıb güləcək, derdək, nə danışırıb? Heç sənə fikir məhəl qoymayacaq. Buna görə Allah subhanətə alə deyir ki, ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كل ذلك كان عنه مسؤولا سنه aid olmayan bilmediğin bir şey üstünde dayanma Bilmiyorsan buharda neler baş verir hastanede neler baş verir danışma Demək ki, həkim öldürdü onu. Baxa, Allah Allahın qədəri ilə öldürür. Həkim əlindən gələni etdi. Demək ki, bu dövləti bugünə salan flan kəsdir. Baxa, Allahın qədəri ilə olur bu şeylə. Bazardığını edir hər kəs. Lakin Allah da istəvi nedir? Hər şey Allahın qədəri ilə olur. Kiminsə boynunu yıxmaq lazım deyil. Allah hər bir gözlə, öz əməllərinə görə məla göndərir. Məyyən bir şəxsiyyəti illa günahlandırmaq lazım deyil. Göy danışdınlar. Bu vaxta gözlə, qəlbə gördüyü, eşitdiyi, hiss etdiyi hər bir şey haqqında sorğu-sual olunacaq. Bunu unutmasınlar. əgər belə olmasaydı, hər kəs hər sahədən başı çıxsaydı, onda bu ayənin hikməti nədir? Bu ayənin mənası nədir ki, Allah Subhanahu taala deyir: Əsəlu əhlə zikri in kuntum lətələmun Bilmədiyinizi zikr əhlindən bilənlərdən gedin soruşun Bilmədiyin bir şey haqqında bilən kimi danışmaq böyük günahlardan hesab olur ikincisi isə ikinci növb elm bu insanın çalışmağı ilə yox Allahın istəyi ilə istədiyi vaxt gəlir Bu da Allah s.ə.vələnin möcüzəsidir, iadə kəraməti. Möcüzələri yalnız Peyğəmbərlərə, elçilərə gəlir Allahın istəyi ilə və Peyğəmbər ve elçilər yalnız kişilərdən olub və azad insanlar olub. Qul və qadından Peyğəmbər olmayıq. Möcüzələrdən məsələn İsa asm körün gözünü asması, ölümünü dirilməsi və s. bu da təbabətdir. Lakin təbabətin ən yüksək mərtəbəsidir. Allahın möcüzəsidir. Bu, misaliyyə salam özü çalışmaqla əldə edə bilməzdir. Bunu Allah verib ona. Həmsini Məhəməd s.ə.v-in gətirdiyi Quran-ı kərim bir hərip, bir nöqtə dəyişdirsən, o dəqiqə bilinir ki, burada neysə naqisi var. Mümkün deyil dəyişdirmək. Həmsinin gətirdiyi ərəb dilini oxşasa da məşin ərəb dili deyil. Ərəb dili səviyyədə deyil. Hətta ərəb dilinin özündə olan ən yüksək səviyyədə hesab olunan şeir Quran səviyyəsində deyil. Quran gəldikdə şairlər təslim oldular ki, bu şeir deyil. Şeirdən də üstün, yüksək səviyyədə deyilmiş sözdür. Bu da ki, insan kəlamı olabilməz. Yazıb oxumağı bacarmayan bir şəxs bunu deyə bilməz. Bu, sözsüz ki, aləmlərin Rədbi tərəfindən nazil olur. <coughs> Və o keçlər ki, fərqləndirmirlər möcüzəni sehirdən. Onlar Bir bağaca düşümsələr ki, möcüzə etmək indiki zamanıda mümkün deyil. Dər ki, dərlər ki, möcüzə Allah tərəfindəndir. Nəyim ki, möcüzə? Möcüzədən də aşağı səviyyədə olan kəramət belə Allah tərəfindəndir. İnsan özü istəyilə kəramət yarada bilməz. Allahın sevimliləri var, övliyalar və Allahın düşmənləri var. Sehirbazlar, zadügarlar, hər nə narvadın arasında fitnəs alanlar və s. Bunların əməli ilə bu kəraməti fərqləndirmək üçün alimlər meyyar təyin edir. Bu meyyarla sehirlə kəraməti fərqləndirə bilərsən. Fərqləndirə bilərsən ki, hansı Allahın sevimlisidir, hansı isə düşmənin Allah təala deyir ki: "Ələ inna awliya Allahi la yahavfun ve lahum khaufun ve Həqiqətən, Allahın sevimlilərinə Allahın sevimliləri nə qorxu bilməzlər, nə də qəm-qüssə görməzlər. Vaçin şeyrbazlar necə qorxur, cadugarlar necə qorxur, onu gör Allah bilir. Onlardan onlara deyildisə ki, əzək mənalədə periodo qorxan şeytanlar mənim boğar. Və sər vəsailə. Fərqləndirmək üçün Yunus surəsi 60-cı ayədə deyir: "Muayə. Fərqləndirmək üçün 4 fərq var. Birincisi, keramet insanın istəyi ilə gəlmir. Allah istədiyi zaman verir. Sehr zadu isə insanın istədiyi istəyi ilə baş verir. İnsan istəyir, nəyəsə yazır, küfür edir, zinləri çağırır, onlarla əlaqəyə girir və o sehri edir, qücadını edir. İkincisi, kəramət Allahdan qorxan mümin bəndə üçün, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinən bəndə üçün olur. Sehri isə Allaha ası olan, küfür edən, namaz qılmayan və s. bəndələr bəndələr üçün şeytanlar kömək edir və sehir etməyə qadir olurlar. Nə üçün namaz qılmağı qeyd etdim? Başqa ibadətləri qeyd etmədim? Tünki Allah s.ə.q. Qur'an-ı Kerimdə deyir ki İnnəs-salətə anil fəhşəyə vəl-mülkə Namaz pis işlərdən, cünah işlərdən təkililir. Elə namaz qılırsa, Sözsüz ki, belə işlərdən səkinməlidir. Belə işlərlə məşğul olan da, səmini qəlbdən Allaha namaz qula bilməz. Mümkün deyil. Allah s.ə. insan üçün iki qəlb yaraqmır. Yəni, həm imanlı, həm köfür. Həm iman, həm köfür bir qəlbdə ola bilməz. Yə iman olmalı, ya köfür. Üçüncüsü, kəramət sahibi və Ona gələn kəramətlə təkəbbür etməz, onu insanlar ağzında yayıb onunla bəx etməz, lakin sehir cadı edən onu reqlam etdirir, göstərir, təkəbbür edir, açsan qazanmak istəyir, bəziləri də, hətta pul da qazanır. Alkıların ağzında nə qədər növbə, növbədə bayananlar olur. Əgər kəramət isə, İsa a.s. kimi pulsuz müalizə Nə üçün hər əsindən əlli alırsan? Və s. Dördüncü, kəraməti heçsinə məhv etmir, batil etmir. Heçsinə. Çünki Allahın qüdrətinə, qüvvəsinə qarşı heç bir məxluq tab gətirə bilməz. Amma sihri cadunu, quran ayəsi, Allaha dua etmək, zikir və s. və s batil edir. Necəki Peygamber sallallahu aleyhəmə Nəbi divinə əhsəm lənətullahi aleyh səhəbə edir. Resulullah sallallahu aleyhəm kecə gündüz fələqnə surələrini oxuyur və o zərinin təsiri gedirir. Güzel. Həmsinin güzəl aqlaqlı olanları meleklər belə salamlayır. Lakin ahirətdə bu dünyada yox. Bu dünyada kimsə desə mələk görmüşəm. İnanmayın. Çünki mələk görənə mütləq vəhi gəlməlidir. Vəhi də Peyğəmbər s.ə.v.dən sonra kəsilib. Bir daha gələn deyil. Üməli Peyğəmbər s.ə.v.dən sonra mələk bir daha heç kəsin gözünə görsənə bilməz. Görsənən yalnız şeytandır. Nəhl Suresi 32-ci ayədə Allah Qalə buyurur ki, El-ləzine tətəvəfəhumu l-mələikətü Fəyibin Üç ki, mələklər canını alır. Onlar güzəl, əxlaqlıdırlar. Yəquluna, deyirlər, mələklər deyirlər. Yəkuduna sələm ələykum. Size salam olsun. Şəxsən mələklər Onlara salam verir. Nəyi ki salam? İllər udxulul cənnətə biməkuntum təminəm. Etdiyiniz əməllərin nəticəsində, etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun. Geçən dərs dedim ki, əməllər cənnətə daxil olmaq üçün səbəbdir. Cənnətə daxil edən isə Allahdır. Əməllər yalnız səbəbdir və cənnətdə olan yerin genişlənməyisi üçün bir amildir. Də ki, qaldı mələklərin zanı almasına. Kur'an-ı Kerimdə bir nisə ayə var, bu ayədə deyir, mələklər zanı alır. Bir ayədə deyir ki, Qul yətəvəqəkun mələkul məvvd. Dəyir ki, ölüm mələkisini zanınıza alır. Bir ayədə deyir ki, Nəhm-numid və nuhid. Allah təala, deyir ki, biz, də mən, özdürülən və dirildirən o lazim ki vaqəatə qəss üzrüləşir və səhr ayələri üç mənanı verir. Bu ayələrin hamısı üç mənanı verir. Birincisi, beş Allahu üzrüləşir can alır, ikincisində ölüm mələyi, üçüncüsündə də mələkdir. Bu ayələri necə başa düşə bilərik? Başa düşməyənlər deyəcək ki, bu ayəl bu ayələrin zahirində ziddiyyət var. Başa ayənin zahirində ziddiyyət yoxdur. Bizim düşüncəmizdə ziddiyat var. Həqiqi canı alan Allahdır. Allah əmr edir, Allahın istədiyi vaxt o can alınır. İkinci, əmri yerinə yetirən ölüm mələkdir. Canı alır ondan. Üçüncü, o canı yuxarı Allahın dərcəhına qaldıran, yəni o ruhu. Yerdə qalan o mələklərdir. Bu cür, ayələri təmin edirsən, Bu cür başa düşülür. Sonra müəllif başqa bir fəsil gətirir. Bu fəsildə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməsində və şəriyyətin ehtiyazını qeyd edir. Yəni, o zaman artıq Ondan əvvəlki din təhrif olunduğuna görə bəşəriyyət ehtiyac içində idi. Düz yolda olmaq, tək Allah'a ibadət etməyə ehtiyacı var idi. Buna görə də Allah Subhanahu Taala Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam'ı necə ki əvvəllərinin kitabında qeyd olunub, Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam'ı göndərdi. Və göndərilməsinə təəccüb etməyin. Nə ki biz Hətta bizdən əvvəlkilərdir. Təcib etməməlidirlər, çünki Quran-ı kərimə oxuyan və əvvəlki kitabları oxuyan görər ki, o kitablarda qeyd olunur ki, Allah s.ə. istədiyi vaxtdır, istədiyi əmri edir, istədiyi əmri ləğv edir, yenidən başqa bir əmri bərpa edir. Məsələn, İsa a.s. gəldi, yahudilərə dedi ki, mən gəlmişəm sizlə bəzi haram olan şeyləri xaval edin, xaval, edin, xaval edin, olan şeyləri də haram edin. Hansinə Məhəmməd salsə eləm də İslam dinini gətirdi. Əvvəllərdə ulan şəriət qanunlarının vəzilərini halal olanı haram, haram olanı halol etdi. Yəni bu Allahın istəyi ilə olur. Allah Subhanahu taala da Bəqərə surəsində buyurur ki: "Mənə səhmin ayetin qavlusuha nəti bi xeyr minha aw misliha. Əlm sa'lam Allah ala qadir?" Hər hansı bir ayəni biz nes gedərirsə, yəni hökmünü ləğv edərsə. Və ya onu tamamilə unutdurarsa, hökm qarışır. Nəfsilə bərabər. Ondan da xeyirlisini, ondan da yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərir. Və ya Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsən. Allah Subhanahu taala, Məqam-ı İslamdan Məhəmməd sav qədər müxtəlif surqanullar öz istəyi ilə nazil edib. Lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, bu, demək deyil ki, Allah qala əmri nazil edir, görür ki, yox, düz qərar verməyib, hikmətinə uyğun olmayıb, sonra dəyişdirir. Xeyy, Allah əzəli, Allahın elmi əzəlidir. Əvvəlcədən hər bir şeyi bilib yazıb. Lakin o qanunları dəyişdirməsi, insanların intihana çəkilməsi ilə bağlıdır və var, deyir ki, Allah hala əmr edir, görür ki, bunun güzatını sonra diri yoxdur, səhf eləmişəm. Və əmri başqa cür edir, başqa cür dəyişdirir. Və yaxud müəyyən bir şey bunun qədərinə yazılır, o dua edəndən sonra diri yoxdur, səhf eləmişəm. Bunun dua elədiyindən isə xəbərim yox idi, dua elədi, indi bunun yazdığım qədəri dəyişdirir. Bunların hamısı küfürdür. Allah s.ə.qələ, lox-u məhvuzda yeri göyü yaratmamıştan 50 min il öncə hər birşey yazıb. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Innallaha xalqa al-məqadir al-qaddara al-məqadir al-xalaiq qabla ən yəhlüqə sənavati vəl-arq bi xamsin həlf sənə və kənə əhşüfa alə və Allah səbhələ tealə qədəri yeri göyü yaratmamıştan 50 min il öncə yazıb fölf-i məhzuz alıq. Hər bir şey ləfə nəhvızda yazılır. Duanın edilməsi, o duanın nətizəsində əvvəlki qədərin dəyişilməsi və s. hər bir şey qədərdə yazılır. Və sözsüz ki, Məhəmməd s.ə.v.in göndərilməsi bütün bəşəriyyət üçün, xüsusən də yahudilər üçün qani edilməzdir. Baxma ki, ondan əvvəl onlar ümidlə o peyğəmbəri gözl gözləyirdilər elə bilirdilər, öz aralarından çıxacaq ne də ki quran kərimdə buyurur Allah s.ə. Artıq onlara kitab gəldi yəni quran kərim onların əlində olan kitabı təsdiqləyən bir kitab gəldi Quran-ı kərim onların kitablarını təsdiqlədi və əli dövra, zəbur, Allah tərəfindən nazir olub bu Quranda öz təsdiqləyini tapıb Onlar isə bu kitab gəldikdən, gəlməmişdən əvvəl fikir verin, Allah s.ə.vələ deyir ki Və ondan əvvəl min qabulu yəstəftihuna aləlləzina kəhərud Bu kitab gəlməmişdən əvvəl, yahudilər müşriklərlə, mədənədə olan müşriklərlə müharibələr edirdi, xüsusən Əus və Xadrəz qəbiləsi ilə. Hər dəfə müharibə etdikdə uzzurdurlar. Uzdanda deyirlər ki, görərsiz o peyğəmbər gələcək, biz onunla birləşib sizə qalib gələcəyik. İndi sizə görən Allah qalanadır. "Və lammə jā'ahum mā vaxt ki, onların bildiyi o peyğəmbər gəldi, ona küfr etdilər. İnandılar və Allah'ın lənəti olsun ona inanmayanlara. Allah s.ə.və deymir ha, Allah'ın lənəti olsun Yahudilərə. Sünki Yahudilərin altına lənət olabilməz. Onların içərisində Allah'tan qorxanları da olub, cennətə düşənlərə də olub və qiyamətə qədər də olabilər. Lakin, Məhəmmə s.ə.və inanmayanlar, baxmayaraq, dinindən aflı olmayaraq, kim olur olsun ona inanmayanlara, Allah s.ə.və deyir ki, Allah'ın lənəti olsun. Ola bilər, Allahın hikmətindən olsun ki, Allah s.ə.v-i Yahudlərdən yox, məhz ərəblərdən etdi. Allahın hikmətindən idi. Nə üçün? Ola bilər ki, necə Allah s.ə.v-i Qur'an-ı Kerimdə deyil, deyil onlara Əvvə kullə məccəəkum rəsulun, bimələtəhvə ənfusukum istəqbartun. Hər dəfə sizə Peyğəmbər göndərildikdə siz təşəbbür edib ne edirdiniz? və fəriqən təzzəbdün və fəriqən təqtülün Bəzilərini yalansı sayırdınız, bəzilərini də hətta öldürürdünüz. Zəkəriyyə və Yahya kimi Peyğəmbərləri. Belki də buna görə Allah bir dəhə onlara Peyğəmbər göndərmədi. Allah bilir. Lakin o ki, qaldı O ki, qaldı Yahudi və nəsranlərin mümin olmasına və yaxud onların da cənnətə düşməsinə, onların hamısının kafir olmamasını. İnşallah bu barədə də danışacağam gələndərsdə. Hətta onların içərisindən, müsəlmanlardan da çox səbəb qazananları var. Həm öz dininə görə, həm də sonradan İslam'a gəldiyinə görə şikab əcr qazananlar da var. İnşallah gələndə də tövbə edərik. Sübhanaqəllahumə və bihamdih. Əstəğfirullah və